Allahu na falenderojm për i ti udhzym dhe falë kërkojm ndërsa përshëndetje dhe salavatet më të begatuar mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mishoktë të tu, besnikë mbi familjen e ti të ndershme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në të ciklin që ne kemi filluar, që të flasim mbi emra dhe cilësitë e Zotit Tebareke ve Teala dhe kemi thënë shumë legjëratave se A i ka e Kur'anit është njohja e Allahu Subhanehu Vëtjara Ma di ka ndonë shumë prej ulemave që shprej Ibn Qajim El Gjozije Se Zotë i unë të bare kjo vëtjara Në Kur'an e ka shpreja që ka e ka në vetëvejtën e vetë E këta du të shojëm i sot edhe më qartë E kemi të sejë këtë fjal të Ibn Qajim El Gjozijes Se Kur'an e shprejhja Apo në zirje jashtë e asaj që ka ka në qenjën e Zotët E sot nga emri Zotë i Gj do shohim edhe më qartë se si Allahu xhël Gjell xëlaluhu e ka privilegjuar e ka e, ngrit njeriun me cilësinë të folurit, me cilësinë të qartësimit, me cilësinë të shpjegimit e kështu me radhë. Andaj ne flasim sot me lejin Allahut te barekehu te ala per emrin e Zotit xhël Gjell xëlaluhu te përmendur në Kur'an El-Mubin. Në dersën e fundit folëm për emrin Allahut El-Haqq. Emri Allahut El-Haqq, thamosh rezumeja ti emri Se gjdo send e mërë Vërtetësine vet nga kjo e mërë Por qka e këziston në dunja Pse është e vërtet Se e ka kryuar i vërteti Dhe e kundër ta kësoj është elbati Batil dhe më than Dhe qka e cila nuk e këziston Pastaj është përdora dhe për fjalët E rreme Të cilat supozojnë dhe lanën Me përfitiru rejshëm Se dhe qka e këziston ajo nuk e këziston Ane ka thanë salallahu alaihi sallem Poeti fjalën më të mirë që e ka than, është Fjala e lebidit njërë prej pohetve të Arabve I cili ka thonë Gjësënë përveç Allahut është batil Gjësënë përveç Allahut është batil Që të më në batil nuk eksiston Nuk eksiston Andaj shikë këllusamë të imi Rahimehullah Tha eksistencat janë katër loje Eksistencat Gjerat kanë katër shkall Tri shkall mund të manipulohet me të Dhe me një shkall së mund të manipulohet me të Cilat e të në të Shkalla e Egzistencës reale pra, Egzistenca e jashtë me diçka je Pas taj të folorit për ta Shkrimi saj dhe përfityrimi saj Përfityrimi, shkrimi dhe të folorit Munë më manipulua Nërsa egzistenca nuk munë të mundryshua Abo? Por që më neve djelin Munë të aquj me njejë mërë tjetër Munë të përfityrojmë ndryshe Abo? Munë të shkruajmë për ta ndryshe Por së mund të ndryshojmë djelin Kjo është, në mëna jo që ka Uh, thot Sheikhu Isamët e Mija rrëth këti emri Emri Allahu Gjellegjellu e l-Haq është përmen në disa prej ajetëve përmen në në regjeratën e kaluar Ndërsa emri Allahu të el-mubin është përmen në gjitë me emri në Zotit e barek e vëtara El-Haq Thot Zotit Jon Gjellegjellu hu në surën nor Ajeti njëzët e pes Jau me idhin ju e fihimullahu dinahum ul-Haq At dit, dit në kiametit Allahu aplotson logarit njërzve I marr logarit Me haq Ja në gjithë haq Atë vërtetën Sënën E kanë Bëmë e vibrat e të tëre Wa ja'lemune Dhe atë ditë do të adin Enë Allahe hua lë haqku Sa Allah është I vërteti Pasle ka than El Mubinu El Mubin Pra emri Allah u gjithë El Mubin është përmen vetëm njëherë në Në Kur'an është përmen vetëm njëherë në Në Kur'an Mirë po Këtë emër Zotë i unë të bare kjo vetar Ja ka Sallallahu alaihi wasallam e ka quajt Mubin. Dhe ja ka dhon kët emër Kur'anit vet. ë Fiolës vet. E ka quajt Kur'an Mubin. Çfarë do mundon të dashuhun tashmelin Allahut te bareke ve jala. Si zakonisht ligjratën kemi ndanë në 3 pjesë. Pjesa e parë do më thani gjuhsore të këtij emri, pastaj çfarë kan thënë dietar rreth këtij emri dhe në fund se çfarë ne do më marrim si porosi që të reflektojnë me, me këtë emër të Zotit të bare e barek e vëtjara të ndërua vëzër emri Allahu të elë mubin rjedhë nga fjala bejnë, bëne dhe bëne edhe i bëne i bje ndarje zhësen shka të soptohet i thëjnë bëne dhe shumë në nëzita kuptojnë vëzër këtë emër sepse kuptimi i këti emërit është Sigurusi për ta kuptu Kuranin në kandin e sak të ti Po luk e kuptu më këtë emër Ne vellojmë hapsir Me këtë kuptu Kuranin Qështu shprejti bënka jim e ljozije Me kuptu emër Allahut el-mubin Dhe se Kuranin është el-mubin Dhe se për nga mirë jonë Sallallahu alai sallam është el-mubin Mo nuk ka mënci dikush me manipulu me Kuran Sepse el-mubin dhe madhan I qart I ndarë eksumara ndar mund ndarja e gjërat sa ti ka përmend Zoti onte bare keu taala në në Kur'an. A nda ka ndëtarët el-mubin rrjedh nga el-ibana. El-ibana do të thon qatta, prerje, ndarje, infisal. Apo dhe e, në gjuhën tonë, në gjuhën tonë pra sillen fjalët rreth, për shembull përdoret chartson. Apo flet chart kuptuoshem. Dhe i thojnë el-mubin, apo e-bjen, apo i thojnë ati cili flet rrjetëshëm, oratorit. O gjdo oratorit i thojnë mubin. Pëse i thojnë orator? Sepse arabët, fjala arabë, do më than e qartë. Fjala arabë, do më than e qartë. Andaj Shekhu Lusamët i Mirra, himenullah, kur ka for për blerat e popujve në vetë veti, ka than arabët janë më të daluarit për shkak qartësijës. Andait arrena kaqen e madhe para se më ardhë Muhammed aleyhis sallatu wasalam. Onda ia shapse tek sahabut nuk ka ekzistuar kur rrejna. Ka ekzistuar gjonohë, gabimi, rrushitja, vrasja, grindja, përleshja, po ska ekzistuar rrejna. E kjo është, kjo si fat është shumë matë të kata. Popo i madh tek ata. Dorso tek populli që hyn mund të ekzistoj, mund të mos ekzistoj këto dhe më ekzistoj rrejna. Onëpinë nëmë Allahu subhane ve të namë hadith ishte o diskutuar rrethina ku lojëta mund të më bëbë sintar i zinave mund të më pi alkool apo më vjet këtë ka thënë ka mundsi i kanë thënë fund sahabiu amundet me rrejt ka thënë s'ka mundsi. Sigur e ka prufë si fat besigjen si fat i pandarshëm i besimit. Andaj vetë kjo el-mubin përdorot për çarsim. Përdorot për zbulim. Pra, sikur ti e zbulon diçka e cila ka qenë e mbuluar. Përdorot për a tregim, moti no, e tregon atë çka e ki brenda vetës tond. Pra çartosim, shpjegim, zbulum, apo në seriozisht atë çka çka e ki, çka e, e ki mbrenga. Përdoret për ë për, uh, ndarje. Për shembull i thon, i thon banatil marra është nda gruaja. Jo. Apo për shembull talaqi është 3 3 herë. Kur ta bashkë talaqgruen për 3 herë, s'ka kthim më. Pse i thënë s'ka këthim? Benet I thënë benet Që ka të më dhënë benet? Më tani ajo më nda Me në talak të plot Së mundet më më më mor Burri cili e ka shlu për të të nërë Dheri sa ajo të martohet me një tjetër E, e kanë qujtë djetartë benet Ska mundës imo me prej Tani, dhënë, sikur dy talakat e par është ndarje Por sikur pezull që ndronë Ka mundës imo po? me prej Kur thëhet benet U kryjë më, së ne prej apo anai zoti on te barekehu ta ra i ka pardor kta i ka pardor kta kdo shprej ka ard per shembull bayine e do jeni kuran jepash e pardona ne tafsir ta fi Allahu te barekehu ta ala shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linasi wa bayinat min alhuda apo bayinat apo the sura bayina kini lexhu apo jepash kuran e do joni se kuptoni pardonat albayinat bayina apo bayina çka do mathan Prova Argumenti E pësë është qujtë prova Fakti nga fjalla ben Sepse ti kur dëshmon Për diçka Dushme pruni diçka Që ku shdo qërvatët me thonë nuk u kështu Ajo është e qartë Abo Si kurë ndonë nga shdo dëshim Dhe argumentonë për aqka është kërkue A dojë thonë prova Do më thonë Dite në të jametit Zotë i onë të bara kjo e tëra Ka me kërku prova Për robrit Prej për rob për besimin e tyre. Nuk mundesh me pru diçka e cila është e e dyshim. Është me pru provë, çart. Ëndërpojshem u dietar kur kan fol për cilësinë e dëshmitarit në Islam. Sot ka, e, të lovit ma dhe dëshmitarit, dëshmitarit. Kanë për shembull ka tollovit të mëdha ku sho dëshmitar, si cilësi të dëshmitarit, musliman kan vendosur rregullat për pikta ku sho dëshmitare. Për gjerëvesat kan kan fol për dëshmitarin, kan vënë ku dëshmon me dëshmë çart. Për shembull, se thotë e vetë, vetë gjykaci. A e ke po filanin, në filan vendin, duke po filan vepran. Në së kjithot, ndukët e kumë po, bje. Së kjiko ka, bje. Qka dhon? Bjena bejjine. Qka dhon bjena bejjine? Qa artë, para er nuk përzihet me asnjë dëshmi tjetër, me asnjë rrëfim tjetër, me asnjëri tjetër, me asnjë kohë tjetër e kështu me radh prej detajeve të shumta. Pse? Sepse thon bena prova. Pra u mor nga fjala Allahut, nga fjala e Arabëve, ë bayna jaybi dëshmi e qartë për atë se çfar çfarë po flet. Andaj kjo është sa i përket në aspektin, në aspektin gjusull. Pra bayin al-bayn al-mubin I thonë ati cilit qartëson Andaj përshemë dhe gjenë në Kur'an Ka përmen djetarët Se Allahu Gjellë Gjellë Nukri ka përmen një hudit E ka përmen shtërëmbrimin E ka përmen shtërëmbrimin Vëndërja menën kësaj meselë e vëlezër Sepse kjo meselë është ajka e Kur'anet Kjo meselë të tani që ka pojët të regoj është ajka Ajo ma Evlefshime Cila mirët në, në Kur'an Cila është ajo Allahu këri pë Krishterët Në veçanti jehudët Bite Israelit Sepse krishterët janë biti Israelit më vonë Që ka narë Apo? Dhe janë bo krishterët Ka narë nga Bizanti këtë mëra Kuri përmenjë këta jehudit E përmenjë Ju harrifu në lkeli me amme vadi Ata e shtërëmbrojnë fjallën nga vendi i vetë Harf Apo i thunë teh Te, Tehut i thunë harf Dhe monë Gjëse, më përshemë, kërëshemë, dhe keni po briski, a rap të i thonë, hadha harfë, kjo është te, se pretë, a bo? Harfi, pretë, andë i thonë, fjales, kelime, sepse pretë, a bo? Përshemë, kërët dali gjako, a rap të i thonë, kulimtu, kulimtu u plagosa, se e se të ka prejti, qka, do më thonë, ata qka është rreth fjales, shprejit e cilat aludojnë për qërësi, Kër i përmenë Allahu jahudët i përmenë pacarësia Andaj i ka thonë Musës për qemë Kër i ka thonë Musaj dhe i sëratë dhe sëram Idhë bëhu bëkaraten Pra e në një lopë Që i ka në thonë Qëfar lopë Si dukët Qëfar në gjyre Ekshtë të mëra Dersa e kam pagujt me altan Arabëve su këndodhë kjo Mane men dhe se thash kjo është ajka e Kur'anit Andaj thoti bënkajim e lgjuzijet Si kur besimtari njëri ju ta kupton, Për Zotin, për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe për fjalën e Tij Kur'anin, qen Allahu xhel xelaluhu, nuk ka mundsi, jam mbyllyr dyshimet sa të mundën mi ardh për filozofave. Ngase kanë përfunduar vezë filozofat dhe xehmit, ë shomra e sharive sha dhe Maturidive se Kur'ani është injajshëm me jejeza. Ndërsa arabot refuzojnë të mundon Kur'ani jejeza. Muslimanë, bësintarë refuzojnë Kur'an i më kënë gjëgjës Asë një jetë në kënë gjëgjës Abo, po ka i khtisarë Ka përmlejë dhe të fjalët Sa ti kuptojnë atës sa ti janë zotët e fjalët Tani, jehuditë kër i përmendë Allahë në Kur'an I përmendë me shtërëmbrime Ju harrifune al-kelime ammavadhe Fjalët i, në mon E lojnë dë gjusin me kuptu shumë qka Pse e lojnë me kuptu shumë qka Q Nëse kupton diçka që i bandam folësit A i thët se pa ta përqëllim që ta Përqemu Ne si dhët për imu, dhot, po më se pa dhe që ta përqëllim Thët jo E Koran nukoj t'il Koran ishkon drejt Andaj që ka ndohë dhezer Allah unë Koran kër i përmend Arabët pagan, pagan Nuk e përmend se i ndryshojnë fjalet A po Përqemu E gjenë ti kër Allah unë dhët Jahudit i ndrojnë lavët Grishtet i ndrojnë fjalet Ligjërimin e Emprestel. Arabot çajkan bo mualesam kurse kanë besu i kanë thon drejt për drejt keðab porrën. Porrën. Nuk i ka vënë gjënë ti kuptuos që ston mund ash më kuptuo kështo, jo, ja, porrën. Sepse ata nuk nuk i imagjinojnë dhe nuk përfiterojnë me rënët njëri. Apo she gonna get she gonna get skin tomorrow çaj ka ndalë bu Sufjanit. A? Çili ka pranuar mavon Islamin në këtë periudhë kur ka është takuar me Heraklin, s'ka qenë musliman. Pra, e kanë marrë meveshin e Hudejbiës musliman me paganat, dhe ka shkuar Heraklin në tregtinë e tij dhe e, e Edhe ka thirr po Hirakli Abu Sufyan. Dhe ka bënë bisedë, e kishai Buhari, mundësh velexua. Fat Abu Sufyan, mos më Thot e pasard marr, kishë rrit. Pagan, pagan i dhujtar, pra mushrik, i cili e adhuron Latin dhe Uzën, Gurin e adhuron. Më dallojmë pas armanorë që djetarë, isha rrejt, po doveshni fiale ku mështije, e cila realisht ka bën dietardh, nuk ojsh rreën, por është e përgjithshme, porseun ka thonë, në von Irak li ka vet, si jeni tash, pas si ka gazu kit drejt, kanë on tashimin marrveshje. Kemi bën marrveshje. Se di çka ka më bë. Po kuptimin Sediçi a ka më marr fialën ajo. Po kjo gazin maksimumi çka ka më thën, por më hutue ë dëgjusin. Allado gazë Allahu Jalla Jalalu kordermen çështjen uh, e të folurit uh, të jehudive e të tjerëve përveç arabëve çfarë thotë ha janë lëuna çfarë janë lëuna al sinetum bil kitabi ata e bën thonë e, e dredhin gjuhën kishian të folmë te vrat ha uh, thonë kjo është libri i Zotit wama huwa min indillah Allah, Allah do të panoi kopji Allahu te barekehu te ala arabëve do të kenë kjo, kjo kanë dorë Dhe kjo është për nimete nimetave të mëdha të Allahut dhe këto në vit trash arabut jo sot çka ishte arabut të vjetër shpesh jo janë njerëzit akruan surat gabuam jo qe arab çka ishte sot se janë dallëdis mës dhunjasë dhe janë mës mës e përcave dhe barçeve të tjera megjithse ka musliman të mirë në vende të tjera jo këta për arabut në bazë sahabët sot janë bosh sahabë atë arab çembo shokbingo meriton alay salatu selam çka kanë tabe na tekstomelot apo çdo e çarçojnë, domthonë nuk mund është, domthonë ai kur s'beson diçka e thot drejt, troç. Apo? Por qe, më, për shembull, na e ke më punë rasen e umul khatabe. Ai nuk ka shkuar në luftën e Udeypis, mi thon Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ya Rasulullah, ndoshta jetu thon me hi, po si do na thon çart. Jo, ka kuptuar çart po thot kena mu kthi prapa. Andaj tha, ai e Rasulullah, shqo, anas na alal haq, asan al haq, anas al ayso, alayso al batil, asan al batil. Këtë janë fjallë qartë atë prera Abo, skoktu E tani dhe zërë Te jo arabët në bizotronë Ha, dredhija me fjallë Qa të mund dredhija me fjallë? Ta thot një fjallë, së si inon të diska tjetër Andoj të isha një së në mirën vesh Së në mirën vesh dhe zërë Se nuk janë qartë Nuk janë qartë Andoj shiko së hafët e pinga meri se zelle Se s'kam polimizu në Kur'an dhe zërë Se sot musliman një bëtë co parrëtë Kur' Sepse ata e kanë kuptuar që ardha po do Zoti on te bare këto ata. Kan diskutuar rreth dënë dispozitë cila nuk ka kanë, domoshta nuk ka kanë e përmend me emër ë të përvetëshëm nat mesejle. Apo ka ardhmë isharata çka do të kan polemizuo? Apo do të shekardishan Kur'an çart kurse kan polemizuo. Pra, veçuri e arab, e ju sarabe, e pejgamberit on ali salatu selam është shprehja e çart. Shprehja e çart. Andaj agenda e her pejgamberi ali salatu selam E përësërit fjallën tëriher E përësërit fjallën tëriher Abo, ando e të të pëshemë në sahabiu Kaleha thëlethe Treherën, ka thonë Muhammedis në sëllim Që ka thonë treherë? Një, me njëherë, asë ka njëhaj Me gjithë së është i qartë Me e theksu, sepse në natyre kanë ata me e theksu Këta pe duhe, qëta Nëse jam 5 gjëna, këta pe e cinoj Jo dy shka gjithë, më së më porzi Eksu më ra Andajtë e karabë Karakteristike tërë të folurit të qartë A dhe ka përme njënë për i djetarët të mëdhejt të muslimane Ibnu Kutejve Ibnu Kutejve ka qëmë për i djetarët të mëdhejt Se në kalafdruq e i khlusam Ibnu të mi dhe ka, ka thonë kjo është oratori e lisonetit e, është i debat Mesin e muslimaneve Dhe ulemave A ka në Kur'an alegori A ka në Kur'an alegori Qëtë më ma ka në Kur'an alegori Allegori du më dhonë, dhe zërë Përdorimi i disa a uh, dëshme dhe shtrirja e tyre në gjithë atë. Për shembull, e pash një luan. E ki për çellim në njëri të fortë, guximshëm me këto marrë. A realisht ti skepoj luan, po ke pa njëri të fortë me cilësinë të cilën e ke huazuar prej luanit e ke vendoste tek njëri. Tani është ngritni debat. Akon Kur'an si fjali, në të joh e pash për shembull një luan, e pash hanën e ki për çellim nanën në Se është e bukur apo gruin e kështu mëra Kanë diskutua Shekhrujshamë të imi e në fund të jetës ti ka përfundu Se në Kur'an s'ka allegori Sepse e tërra është e qartë Apo Ma e rëtë kanë diskutua Plotë Pule Maga ka dhënë ka allegori në Kur'an Ka allegori në Kur'an Sepse ne sat, e gjenë në disa shprejrë Sëtë për mi kuptu ato Duhet mi kuptu në mënir allegorike Por mi kuptu ato Duhet mi kuptu në mënir allegorike apo? Qimë, ton, E kështu m E ka qëtë Allahu Gjelle Gjelaluhu Si rajën munira Fenër, ndryquës, i qartë Nuk o fenër Nuk o dëmon Kuptimin euh, Gjernë për gjerëme Po është përshëndër ndryquësi Shekërë së më dëmi e mohon dhe ka tjera shpikimi për këta Abo mirë I nuk kutejve thot Me gjithë se ata të cilët kanë thonë Se ka alegori në Kur'an Nuk kanë polemizuë Propesur Eresunetit Se arabi edhe kur përdor Allegori ta qartëson Por që imo Qfarë thot Arabi Qfarë thot Nëse Ti mundet me qkumenja Qja atu fol me Me isha rajte A jethe këson Por që imo thot Ra ejtu regjule Regjule Ha E pash njeri Njeri A po Që helbet ti me këtë fjall Me qkumenja dikun tjetër A i thot jo Kta ja, jam të pa Jam të pas për sëllim Por që imo Ka thonë zopi jo të barë kjo e talë në Kur'an Wa kellem Allahu Musa Te klime Allahu i ka fol Musait Me të folur Që kjo me të folur te klime Pse e ka pruhe Sepse në Tabiatin e Arabbe është Nëse të shkon menja dikush tjetër E, e vërtetoj edhe një her Adhe ka thonë Allahu i ka fol Musait Nëse të shkon menja Se veç Musa i ka fol Allahut Ka thonë me të fol me i ka fol Allah i Musait E ka vërdetua Pro të Arabi egziston kjo njësi e qartësimit Abo, andaj ato përshimu dhe quin E Arab edhe el ujme Me qartësu dhe me mështjel E cila është aqem Cila është ju Arabi Eksum Arabi Pra ideja dhe zër e fjalës i bane El mubin është rrëth, rrëth qartësijes Andaj zotë i unë të bare kjo vetanë në sur Rahman Le të në këtësullu dhe zër E cila surë I ka përmejnë Allahu Gjeli Gjelalën Ma zdo bëgati Apo e mohonik që ja ka tënë Allahu qëta E ka përmejnë i bëgati Për e bi eji ala i rabbi kuma Tu këtë dhiban Pse pi mohonik të mirat zotit të barë kjo e tëra Sje e ka njësë këtë surë Sje e ka njësë Tëla Adresa maja maja dhe këtë surë Se ka përmejnë atë të haje Pije Veshje Në gjennet që ka me pas Ekshtë të merad Këj i të mirat allama hul bayan e ka krijuar zoti njerin dhe ja ka mësuar të folurit pse në surja me kët me kët hyrje pra adresa e keda soj që na më fol ose ina ti folni njerit i cili ja kenë mësuar më urdash un kafsha me çka është në neve s'dinë më fol s'dinë më dallua s'dinë më mi thonë që soj tavolinë soj letër soj telefon soj god xhami i Sa ma im që dalon Atëshma ma, ma shumë që rritësh në il Apo Ane ka ton imam shafi i Alimi dalot për nga shprejhja Për nga shprejhja Ane ka ton djetarët Se Kurani është fjarë Allahut për shkak se E folmja ka zonë për folësin E folmja ka zonë për folësin Për qe imo Mësë me e pa një njeri E da është u fol Arabi apo e djetari Emervaj nga muhabetet çka ti sill ku shoj? Afuqara, ozengin, adiyatar, ai injenier, amiek. Thot e di çu ki? Therrë. Andaj m'am sheviu pi larg kur e kanin muhabet ka thon, "Hajde rroba çeps. Hajde ti zrugfar." E? O kanon ku e di çam zrugfar, po kanon çeps, afu ti du vë kallzoin. Apo, për shembull, mara mostima, fuqara, ke po? E di çisfol. Ai ke po fuqara çigan pora? Ska, ska, Allah. Për shembull ti thua pe dimon Allah çka Vao Mustimala poni, ndjam Mustimala kshëmaral, skova vao çon. Ti e shef u karalog intaj, e shef zengjin i fukaralog. Qon, kapora është, alla është njeri i cili ka zemrën e jon. Po vër do të çish ka, skapo lekë xovera. Qon ti me fiole shkonte nënsi i kujna, i çti ç kapovol. Arabot pse janë çudit me kët Kur'an? Ka vënë se çeta s'munët me than Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Si Për shëmë, imam Shafiuk, në folë për këtë mesajtë, që dhe që dhe? Këshë mund të me thamë, që shto? Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, Arrahman, Arrahim, Maliki, Eumiddin, Iyaken, A'budu, Iyaken, Sëtëj, Këshë mund të me thamë? Se ka thamë kërkush në existence, dhe së mund të mishkun men në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Çumadon, nëse kishton, nëse ai ju kishton njerëz unikam krijuçi edhe tokën, atë kishte bënë, smunësti më pak krijuse nat ke na pati kur e kriju ti. Apo andaj as e ka thonë, mirëpo kur e kanë ndogjuet fjalë, malik yawmid din, për shembull. Njoni më, më dhanë televizor apo më u dhanë njerëzën publik dhe më thanë, "Unë kam humor ju Juve llogarit ditën e Kiametit." Çakshmi më thanë njerëzit, "Ku ku mundsh më na mor ti? Ne kapën ishtin burgën dhe kriju ti më bëti." Apo eksu mara. Andaj fjalët Kur ana ora lidoim për nefsin e Zotit, por për për çënjen e Zotit. Për, për, për, për shembull, Allahu xhelel xhelalu u thot: "Hadha khalqullah." Çi kjo është ka beship në këtë krijim i Allahut. A mund të thotë dikush të tallëser? A ka dal dikush në ekzistencë me thon: "Qiullin unë e kam krijuar, ujin unë e kam krijuar. Unë ju kam krijuar juve njerëzve." A ka dal doni bab mi thon: "Gjallëzat unë kam krijuar ti." S'mund. Sepse po e thot me fjalë se mundësia, domthon, është më thon. Mund të më thonë Por nuk i bëson kërkush Andaj Allahu Gjeli Gjelalu në përmjet Shprejhjeve që ka i ka prun kur an Ka ndonjë dhe dërna e kuptojnë nga shprejhja Se kjo shprejhja është e Zotit Andaj ka dhën e bubekrë e Sidiku Kër i kanë thonë Kër i janë balavachu me Musejlem e Kedhabin E si ka prezendu pengamberi Edhe kër kanë ardë delegat e bubekrit Ka thonë shka thëjke vaj Ja kanë kallë du disa prifjale Ka thonë hada kelamun Ma kharajimin ilë Kjo fjalë s'ka dalë prej Zotit. Ha? Ji më vërmend bjojm. Për molla çka molla. Elefanti, çka është elefanti, a ke pa elefanti. E kështu më radh, fjalë të, të të liga, ka thon halla kelam, kjo o kelam, po s'ka dalë prej Zotit. Pse dal për i Zotit? s'ka dalë prej Zotit? S'kam vështi. Nuk ka lartësi ti kur lexon Kur'anin, ti kur lexon Kur'anin shesë kët folpi shumë nal. Apo, na ji më vërmend bjojm të fjalë Zotit e bardhë këto fjalë ku riflet Muhammed zan pi nal. Kulifat Muhamezan bin Ali. O open op gamal kifri ga Allahun. Ti a shajik, a ti fol ligoj që nuk i tuta të kërkuina. Kush mund më dha por çhem osat unë kam shkatërruar popullin e lutit. Unë kam shkatërruar. Unë kam shkatërruar popullin e Nuhit. Unë kam krijuar dhe unë kam shkatërruar. Kush mund më thonë? Sëmvon. Kush ka thonë ndonya vëzën, ekzistencë se unë jam marrë spirtat njerëzve kur vdesin. Njerëzit nuk i midhitojnë këtë gjë. Veç Allahu ka dhënë unë jam marrë spirtat njerëzve kur vdesin. Dhe prapë njerëzit janë dyshime. Nuk, dhmon, nëse ti dishon, kur kush asni filozof s'ka mujt me e than Për me e zbukuru librin e vetë dhe romanin e vetë Me than, oj njerë, sa pishivin s'to shka desin, po, po, unë i marë, unë i un, mlejë un, un, un, un, un, edhe këto ja, ja. E Allahu ka than, Allahu jete u effel enfus Allahu i marë shpirtat, kura të vdesin <gjit>, Kjo njeni nëse e mënditon Që kjetë fjallë, vetë zote i ka thana, po, atër është haqë Së së ka thon dikush di di di herse ka thon dikush ta. Vetëm se do një kreshnik që ka thon. Nuk e ka thon as pejgamberi Allahu, as Gjebraili, as Mikail, as kush provojë Zoti Te baraqe jo, ve teala. Allë ka thon dietarë dhe Imam Shebiu këta ka përmend se Allahu xhellalul shfaqet në fjalën e tij dhe e vorrën te fjalët e Muhamedit se është njerëj. Don, nga të folurit, nga çarçimi e vorrën se çka jo Zot, çka çka për shembull na jeni Muhamedit sallallahu alajhi. Për shembull Do njëherë shprej dhint Pra, oh, of Këta nuk e gjenjë kur adhëz Përshimë më pejënësam kële kanë thimë dhantë në luftën e uhudit Ka than Qka, qka kanë me ba Disa njës që ja kanë thimë dhantë për nga mberit të të tëre Abo Kële kanë akuzu ajshën o ka shqetsu O shqetsu nivell të naj I ka than ojajshës Ojajshës nëse të ka shku me njët diqka Kështu sfoj Allah u folë me fasëllë E keba, pik, se keba Pik, kalu, kanë thanë A ba, e kështë më ra Nuk thotë për nga mërën se se Ju vini të une me esos punën e armitsime Ska e keni me zveti Po ka mundësiu një ahuqi A mundë me zhetë Allah u me thanë që ishtu Une kur gjikoj mes juve Ka mundësiu mashtroni mua Po mua me se më ka thanë Ka mundësiu vinë dy njerëzë Edhe e thonë, ja Resullat kemi probleme Une me ketanë ata aleysa nadursam nyoni pjuvve dyve di me fol ma mir un e xhiqoj por ta a realisht sosh ashtu a mund zoti me von kso ja andaj kishkargu mendoj ze sepse ai i cili flet argumenton por nefsin por nefsin e tina por nefsin e tina kjo es ajë që ka ardhur në aspektin gjusor për çështjen e, e emrit e, dhe e, dhe kuptimit të të fjalëve el-mubin el ka ardhur në kur'an lezër një herë e përmendëm këtë kë që çështjet të fjalë Allahu te bareke ve tala në surën en-nur ajete 25 ot allah te bareke ve teala ve ya'lamun an allah huwa al-haqqu al-mubin atë do të ja di natë se allah është al-haqqu al-mubin al-mubin tani çka i vije për zotin ton te bareke ve teala çka i vije për zotin ton te bareke ve teala qendon shumë për fjalën e vezër o di do më, të ngjeshim atë në, në disa prej prej kuptime të gjitha fjalët e vezër kthehen në në këta do ta do ta do ta dh shprehim por allahul mubin I bije Se Allahu është bëjinun Min khalqihi Mubinun bidhatihi Ka thonë djetër është të Allahu është i qartë Indarë Në qenjën e ti prekriesave Që ka i ka krivo Dhe kjo meselë e madhe Kjo është meselë Shumë e madhe Që ka i bije kjo Nësë e legjën Kur'anin Edhe I lezhon ajetët e krishtarë. Ajetët e krishtarë. Qka kanë problem krishtarë? Kanë futë pjesë nga kriesa, të kriusi. Apo, kalu, ha? In Allahe, thëllithu, thëllethe. Krishtarë kanë thënë, Allahoë, tre, i treve. Qaj i bekja? Tri janë bo, tri kriesa, apo tri zota, një qenjën. Mon isa dhe mërjemja janë të zoti, dhe tret janë bozot. Apo zotje e kanë do isën dhe mërjemjen për vetës dhe janë mishrua. Ekshte mëra. Pra Allah u gjithë dhe thot, lekat kefara ledhine, kalu, inë Allah e therit dhe të lethe. Kanë bëhë kufra dhe së të kanë thanë së Allah është tre i tretve. Andaj përshimu djetarë kër kanë bëhë debat me këta kanë thanë cëli ka hitë tjetëri. Dhe kjo... E, I pun qai me juizëza kanë fshirë kështu thonë. Mos më na pas skalozu Allahu ç'të fjalë, i shkon haram mi fol. Aba, po shëngu, mos më na mos më na pas skalozu Allahu se ç'të punim ato ekzistojnë këta njerëz, kan thënë gjë këtu, i shkon haram mi fol të të fjalë. Po ato kan thënë ato, kan thënë. Edhe edhe e besojnë ato ti, na diskuton me njëri gjallë, po mos flonin me njëri gjallë, po ata shka i kanë shkujt në përlibër, apo i sajtën në Zot. Mariame O Zot, apo Ibrahimi është, fjala e shejtë këtu më radhë. Ku e kanë këto defekte Allahu? Kto e kanë defektin e Fjala Allahu el-Mubin. El-Mubin. E çfarë është el-Mubin? Ai i cili është i ndarë me krijesat e tij, nuk përzihet me ta. Që i bijë Allahu. Që çënja e Zotit është e ndarë nga universi. Ka ekzistuar Allahu para se më ekzistonte universi. Ai e ka krijuar universin. Kur e ka krijuar universin, nuk e ka krijuar çënjen e vet. Jas çënjes vet e ka krijuar. Te barekehu te Alla. Andaj qandon dy të taret Ar-Rahmanu 'ala ar al-arshi istawa, Rahmanin bi'al-arshistaw. Aya ma arsh, subhanallahu. Ar Apo Allahu e mban arshin, jorshi ar Allahu. Dallohu Allahu, allahu, allahu, allahu, allahu nuk si e përkufizon arshin siç e përvendon përvendon di sa për njerëz. Hasha. I madh Zoti on te bareke ve teala. Tanëzë meselia e parë që duhet ta kuptojmë nga emri Allahu xhelaluhu është El-Mubin i ndar nga krijesa dhe këtë ti shoron shumë probleme mesë. Shumë probleme ti shoron, sepse shumë për njerëzve kanë dallëshit domësele. Kan hum rukun. Nuk din çfarë flasin për Zotin tonë te Baraka e Utale. Ose do të them për shemb, ë, për shemb, është e njohur për xehmijëve, pastaj më te zili dhe pastaj arive, maturi diye kerramive, kullabive, të zëjt këta grupe sa të kanë kanë fol këto mesela, kan kanë janë munduar e zhvesh fjalën Allahut Arrahman al-Arshistawa ar, ar, ar nga domethënia vet. Ku e kanë problemin? Çka të mesela? Çka të mesela? Çka mesela dzon? Do të thonë, nëse i vi ashtu i vi Allahut mi caktuar vend apo shejkhu samutimi dietarti mu muhammedi parati dietarrt marrat kanë Allahu është i ndalë nga krijesa. Po na fles, flasin puni çhenjë e cila nuk e njohim, ç'i është ajo? Ëndavrshim shumë dietarve kur kanë fol, kur kanë bë, ç'i ç'i është ngrit Allahu mbi arsh, ka thonë a di ç'i është ai? Po njëri ka vetë një dietar të li sunetit. Ç'i është ngrit Zoti mbi arsh? Ç'i thoni ju që Allahu është ngrit mbi arsh? E ka kthy iki këtë tjetri. Ka thënë Çuhesh Zoti, ka thënë se di. Ka thënë se nuk e di se ka është ngrit. Hajmë, ai aj, ka thënë për vetën se si është ngrit. Domthonjë, njohja e monyës se si është ngrit është, ah, është një hart paraprakisht të më ditë çu është ai te bareke u teale. Andaj, El-Mubin është ai i cili. Andaj e xhenë për shprehjet ulemathën, bainun min khalqih. Allahu është i ndar nga krijesat e veta. Nuk përzijet me krijesa. Subhanehu ve teala. Kjo është e parë. E dyta Indorme emrave secilit e ti. Kto vazer don anai thash Ibn Qayimi kur thot me kuptu ketemere kupton ket fjen e Zotit nuk nuk e gjun ket fjalen se ha ta ta fam jo e ka per çellim domthon tamame ka e ka mbështjell ket komplet se nëse njeriu e kupton besimin tamam çish duhet gjëra të shduh, tjera domthon vet renditën te veni te vendi vet el-mubin e para indor me çënjen e ti nga nga të tërra spërjit Allahu me kërkan Allahu është i ndar nga nga nga çëna të tjera, nga krijesa të tjera. Dhe e para pikësoj është Arshi, që është krijesa e parë me është jo në të cilën e zgjith Zoti ontë bareqot. Ai ka krijuar ashtanin e purzië, e kështu me radhë. Ndërsa njerëzit i kanë përqacur shumë gjerrase Allahu ka injitu. Kan thonë njerëz, ka pas filosofë që kanë thonë, ë, para komunistes tash Zoti ka injitu. Hasha do këlla. Anatëza njerëni, insani ku ku humbe, mos vet sa humb. Dhe shaujme interesant se zoti u ngjëllëjërat kur i përmend armiqtë të pejgamberëve në Kur'an, apo për shembull kemi armiqt shejtan, xhin dhe shejtan, insan. Allahu në surën El-Furqan kur përmend shejtanat armiqtë e pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam, kur e përmend në në mënyrë të sa mundë me dallazhit, apo me me me deviu njërin, e përmendin atë insanin. Wa kadhalika ke ja'alla likulli nabin aduan ha sheyatina al-ins wal jin. Shetan për e njerëzve dhe e gjinëve E gjinët jashkoj njerit vesh me nisen Në levizje Këma shpejt Ama insani, insani në mene Kursën e mëni në gjinja Ando shekë këllishtë më të mëndimje kërfur për le gjinët dhot Zakë këllishtë ata janë ahmanka Ando ti Di du t'i dil, a is del I du t'i dil prap, del prap, he e kështë mëra Apo? A kush ka përvoj me këta, bo po kush ka le zungë të a e shep se Ata, dë njërë do të djë z Ka rras njerit i thua del Zdimi ka me da, ahmak A me njerit në zhut mjë tuta të të tërë Thotë Allah u të bare kjo e tëra Njerëzit i madrun gjinët E gjinët e pohën se po, po tutën e ushtunën E dhe ma shumë tutën E a i qire njef Allah u njëlljara Ska nehoj mjë tuta askujna Ma të shka është interesant, subhanallah i ladhim Ka ndodhë një rras Ka përmen një një një prej o gjallarve E ka pyt një oq Një gjematlje ka p Me dhon doajën me zon. Se po manson djini, çapo do. Ha? Çi ka? Çi ku ka shkuë? Djini ku shihtani ku e ka ngatëru njeriu. Kam frikë domon, kur e lut di Zotin, o Zot shorom për kësaj, mos ta lajmëroj djinin ku ku e shka, shka, shka ka problemin. Shej ka, shej ti e ka të mbogjitë. Ka thënë a menon se fjala jote mas par i vjet djini para Allahut? Ti kur du, ja rab, o zot, e kam këtë problem A menon ti se kjo fjalë shkon një artëzini para zotit Në ti pjenë shirkë këtë rast Nëse ti menon se fjalën e kapë gjini para zotit Ti e kebo gjini në zot E jo Allah e kapë i pari, te bare ke vëtala E jetë di para se me formuluti Andaj drejtojë o zotit nuk ban Asi sen, da të ta pengambele a.s. La jë dërruhu ma ismi i shetë unë fëtë ardi u la fëtë sema Asni sen nuk e dëmtonjë ati cili e përmenë emrën e Zotit të bareke vë tjala Andaj Allah është indarë nga kryesat e veta Dhe qenja e ti nuk përzijet me asni kryes Indarë në emrën dhe sisit e ti Dhe kjo shumë në ansi se për këtë meselën e një të formës Kër nga thojnë Allah është Rahman, Rahim, Gafur, Aziz, Tawab, Al-Gjëbbar, Al-Mutëkebbir, Al-Hakim, Al-Hakq Shumë për e me sa të kemi morë të zotit e bare ke vëtjale E Vatale, latif Këtë këto emra dhe zërë Jalë emra e përbashkë ta Mes emrave të krijesave Dhe zotit cile ashtë germa vetëm Germa Dhe bon Kur ti thu Rahman I mëshirshmi Në qenjën e ti Dhe njën e ka për njerëzit për e emnin Rahim Abo E ka emnin për njerëzit Rahim i mëshirshmi i buti, bujore, kopinjozemën bujar, fisnik, këto emra të Zotit janë. Cila çka çka dallon këtu? Vetë gjerma ti këtu çato, gjerma. E kujtohet katër ekzistencat vetë gjerma ti këtu. E Allahu sqo lidhje me emrin e këtij, është këtë diçka tjetër. Te barekehu te Allah. Por pse mu Allahu din, robi de? Di. Cila është e përbashkët? Gjerma. Por alim, alim. Allahu është alim ndryshe. Ky është alim ndryshe. Kim son? Kada kadal. Ai nuk më son. Allahu Jellal më son, më son njërë. Sepse më simi më son, se, se se ke se ke dit. Allahu Jellal i din xerat, sa ai krijon Tabaraku te Teala. A ndajësti ndar në emrat e qicit ask, të ti. Nuk i ngjajnë emrat të ti as askush. Emrat të ti dhe as qicit të ti. Për shembull, Allahu është i fortë. Mbreti oj i fortë. Si dallohon. <coughs> Allahu ja ka më fortën që ti na. Po Allahu nuk e ka marr pikur kujt forcën. E ka të në qenjën e tina Në qenjën e tina Dhe asë në veprat e ti E kjo është meselja kaderit Shekhe Kullislam vëtë i mje ka të shua në këtë meselja e, Konkretisht është vëllimi të të nga përmlerja fitfavet të Shekhe Kullislam vëtë i mje Fletë për veprat e Zotit Veprat e Zotit E cila është kaderi Allahu Gjelligjellalu Allahu dhe zërvepran Në, në universë Mëlleme këtë mësejle Se kaderi është gjëja të silën njërzit e nga troj Allahu vepran Dhe njeri vepran Abo Tani Kur Allahu vepran në univers Edhe na veprojna Dhe kur veprojna na, ajna mundësën me veprua Vepra jo në ashtë ti Jo Vepra tonë janë tonat, ajna ka mundësën i bo Allahu vepran në univers vëzër. Allahu vepran në univers çdovon Allahu vepra në univers. Ai mu ta mundson ti mufal. T'ajëp taqatin dhe ti e ban të falm. Allahu ja mundson xhafirit mu bë qhafir, se s'i nish bukur. Allahu ja ka dhën taqatin, apo ai ka zgjidhur në fund. Por Allahu ja ka dhën taqatin. Kush e ja ka dhën gojën me shprehja të kufur? Zoti. Apo. Mir po vepra e robi do veprë ti. Taqati ja ka dhën Zoti te barë këtu atë. Pra veprat e Allahut, sikur që Allahu ndahet në shenjën e vet ndot edhe në veprat e tij. Andaj për shembull, ë kur ne jam pyet dietar për shembull hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, je nzilu rabbuna Allahu zbrat pesë në tre natës. Shumë pranë njerëzë andan, çu zbrat? Çi she kuptoj ndak tallazën? Dietar ku jam pyet çu zbrat, kando çu shai? A brapë kanqë ti. Adhenzo decision changing jo. about you. A do lanë gjdino? Muhamedi sa ka fol për zotin e vet, Allahu ja ka thënë Të drejtën më fol. Andaj ai lajmëron me vahi, me shpallje. Na than Allahu subhanehu ve rahmehu. Andaj Allahu është dalluar në veprat e tij. Pra emri Allahu el-Mubin i bie se Zoti u tbarak dhe u teala është i ndarë me çenin e tij nga kresat e veta, na emrat dhe cilësitë e tij është i ndarë nga emrat dhe cilësitë të tjetërave dhe në veprat e veta Allahu nuk përzijet me asnjësen. Në veprat Allahu te barak dhe u teala nuk përzijet asnjë vepr, asnjë vepr tjetër. Kjo dha ajo çka kanë thënë dietarët. Në emrin e Zotit të barë e kjo e tjala El, el Mubin Cila tjene reflektimin nga ke emrë Qa duhet të reflektojmë në eve nga Emrin e Allahut të barë e kjo e tjala E para dhe zë përë mësime që e kanë zirë djetarët Nga emrin e Allahut el Mubin rra, I qarti, i ndari Nga kresat e, I dukshmi Apo, i se kam përktik sëtu El Mubin, a vahir, i dukshmi E kësë mëra Mësimi i parë, në zërë Kanë thonë djetarët se Emre Allahu të lëmubin Duhet të rovi me la një gjurë Gjurë me e parë është Se nuk, nuk, nuk fshijët Zotë i Gjeli Gjelalu Së më nëshme e më shenë Së më nëshme e mbulua Andaj është, është shujtë kafiri kafirë Se më nëtë me mlu Por së buluot kë Apo? Kafiri më nëtë se kufër i thonë mbulimit Andaj përshimë i thonë kafirë Para se marë shëri atë i kanë thonë bujkët Abad Allahu Gjelalu Në Kur'an bujkun me emre kufar. Apo, dizanas më ngukuton çe ajo ja fol për një kufar. Jo, ja, do fol për bujcit. Sepse bujku e marf farën dhe e hed nën tokës çë tanxere apo për bulim, em bulon, em bulon varëm nën nën tokës. Tani pse është thujt kafiri, kafir? Sët vortetën e mallët Allahu xhelal xelam unohet me mlu as mundet. Si më dashnë me dash në mlu dillën. Mos ajivni, ez mundesh. Anella u xhelal u thënë në Kur'an wa yuhiqqullahu al-haqqa Allah u e ndjerë hakun Hajde msh qëshme mshet Dhe zërë, ja orvatje në mba me mshet Fejnë islamë, ja s'ka orvatje Sështë Sk zbraz Dhe nuk është derë takat Energji Piket njërzë Mëmbullu diqka, si mëmbullu fej e Zotit Dhe ja prapjet e dukshme Sëpse ku shem makta E majo s'ili haqë vet është al-mubim është qenja t'i qëshem shetë Zotit Të barë ke vëtërë A do të dini, ajo duhej pak më menduaj. Çka i turrat? Sa po i gazetarëve, njerëzve të tendenca, mendon atë lema më kët punë, apo? Atë sinjan bie atëra, charlatanët tha, "Unë e komunis kët punë me shaferën." Daj, unë e komunis. E pasaj Allahu xhelal e bën i rrezil me me çiftin e vet. Kështu kështu vepron Allahu, vëzërt në kresa. Nuk nuk i shkon mendja dikujt. Me, me luftuar Zotin dhe pejgamberin Sallallahu alajhi wasallam, vetëm sa Allahu e bën ibrat për këtë njerëz. Allahu në lutje, Allahu mëstam kur prayat e lutës, më nënomen më shef Zotin Te bareke وتعالى. Nuk më shef at Allahu جل جلاله. Që Allahu është i dukshëm, pra, prej efekteve të para kanë vënë, Allahu është i dukshëm. Çu është i dukshëm? Ëh, sepse këtë univers, më zot, dban shtypje ti nonstop, pa ndalshëm, me me me këmbëngulje, kush kush e bën këtë? Ësht Allahu جل جلاله. Kush er e rrotullon diellin dhe hënën? Apo A në e kur i tha Ibrahimi ati njerit i cili Polemizoj me ta për në mrudit, mrejt e i madhë Cili ka, ka pas tokën 400 vjetë në mbretni I tha edhe une në gjalli dhe I apjetë dhe marjetë Apo? Tha se Zotë i jemi Ibrahimi, i apjetë dhe marjetë A i tha që edhe une i murë ditë burgost Se të ka në konë me burgë për jetëshëm Njanim e evrajti, njanim tha, i thashtë Që ko ti e i lirë, që e tha? Mora jetë dhe i dhashtë jetë Ibrahim Mikailo ai ata shka më e qartë. Tha inna Allah yaati bi shamsi min al-mashriq faati biha min al-maghrib. Që zoti, Allahu jam dha diellin e bëpi lindje. Edhe e dërgon ka, ka zoti, zoti, kjo kjo vëzër, fjallet, për ndimin. Si lla ti ka rropa. A ky është zoti on që lidh? Ky është zoti on te barë këto tani. A do të shika mundsi vëzërt? Njeriu më rezistot zotit fjalët, thua se më reziston fjalët. Këti zot i cili diellin po çdo ditë neve na nxjerr. Ai ti dhe zë thot, unia ja u boj hallall dhe haram, i na i thojnë na ku dalë dielli në aksham, këta janë ti. Apo letosh më shkrujt atë. Ne, ne e fam, ne e banëm e kësaj herë. Ne kallzoim në shkojtë drejta. Ti nuk mundesh me kallzu derisa ta, a mundesh me lojvistë? S'më lojvistë. Atë ti nuk mundesh me kallzu. Andaj, prej efekteve të para është se Zoti unxhelu xhelaluhu nuk fshihet. Subhanahu wa ta'ala. Dhe për ta dhe zot kam sehet dietarët, sigur ë Ah, çështja e diellit në mesen e ditës ka thënë poeti, "Wa kayfa yasihu shay'un fi al-azhani shay'un idha ihtiyaja al-naharu ila dalil." Ka thënë poeti, si ka mundsi mua ka ne vërtet, të trueni një njerëz diçka, nëse ka nevojë me argumentuar dalën e ditës. A shiko, shejhu Samadime, Fadil bin Qayyim ju shpashë përmante këtë poezi. "Wa kayfa yasihu shay'un fi al-azhani idha ihtiyaja Ila një anë i për njështë dhe thotë Mi të disë ditës, mi të disë drejkës Thotë të unësë jam i bëndë se atë dita Aki i do një argument të të allah Shka kemi thonë qëti? I thotë qajtë me i pak më dhe dy kilometre maraton Ashtë një vend, i thotë një spitalit shmendëve Hinnë qëto Shkizit e qëtër me ta Unë me të kalëgjusë të të njënë mes dita Apo, Apo dhisa për njështë dhe thotë Unë jam me hdija E dihune Kto vazhduet mi çun spital t'menve, në komunë. Aba, ana i doni ajo vazhduet, duhet, duhet njeriu mu ndal ç'kjo, po po jo? a do të më argumento apo jo? A do të më argumento apo jo? Për shembull, ne do të vim te një prej xhurmëve te Muhamed aleyhis sallallahu alajhi wasallam. Pse ka thon sallallahu alajhi wasallam, ma sami'a bi min yehudiyin wala nasranin. Nuk dëgjon për mua ni ni ni yehudi apo ni kristar. Pas taj nuk umdjek muhe, vetëm se hinëzjarë Qish ka mund si vëzër, kush është Muhammed e Sëmë Në atë nivel, që njehudi veç me një për ta Edhe nuk i shkollë pas, hinëzjarë Kanë tonë djetarë të ljenë në hulmupin Sepse ti, kur dëgjojsh për Muhammed e Sëmë Dhe historinë e ti A duhet alamat të folë që apin nga mara? A mune banti një ditë Muhammed e Sallallahu aleyhi Vesellem? A mune banti një ditë Muhammed e Sallallahu aleyhi Vesellem? Vëzër, të qefë e sënë banë Së ka bëhaj i bëtet A dhe ka qeni libër e shkrua Në isorin ma ersme Ka mërmen djetarët Se njëri për i djetarëve si i bëni E ka qeni libër e përse libër nuk, nuk kam rritë të, të këneve Një misunetet Të, të, të namazit Muhammedis në sendim një, një misunetet Që ja ka tregu zotive të bare kjo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Adurime Kjo, kjo prej fakteve të Allah o që kjo për nga mërë Sunë dhe bakta dikush dhe Buksun ha, qefë e sunë banë Sunë zbavitësh, se ka baj i badet Salallahu aleyhi wasallam A dhe që ka thënë aleyhi sallallahu aleyhi sallam Jehudia veç me një i për mu, veç ka zoni Ka dalë Muhammed i sallam A ka dala po Sistëmës të mështë në vjene pas, hinë zjarë Pse? E dhejaj Dikush dhe të ku edhi? e dhejaj I shkronën atje në li i për Se qëfar si si A të dhe dhe, dhe dhe dhe njerë, i shëpë disa njerës, dhe dhe, Allah se kam qartë, në në po lumtojnë, po, po, une, une e du të vërdetë amë Allah e më të e gjithë. Qishë, Allah, ti a ja, mendonë, se muhamet, së jam, kur ka thanu, jam pengam barë, aji, në konë një dyshim ta? A ba? Kjo është me anaja, kër të thëtë, si dhe, hullumto, Allah, hullumto, që kam hullumto, kë jam rëna cal? Hasha, anë doke, lëndaj shëpë, a ndaj dhe, dhe shë i h Se kur tëtë huto, hutoju, uh, hulumto, zbulo, dysho E jo është me dyshuën vërdetat Allah u të bare kjo vë të ana A me ka thëmë poeti, se nuk ka mundë si mu argumentu diçka Su mu dhe diçka mu ka në argumentu me nëse duhet mi thonë dikujna Shiko kjo dillë, kjo hana, ta shështë sot e shtun A më në shëmë e vërdetat dikuj se sot e shtun Thotë si besoj asë kalendarit, asë telefonit, asë kur gjojit që Shështë e vërdetat me zërë Apo? Për shkër mi matet. Apo, më soni thamë çtu, un jam mesin e dunjës. Më ti thua kë argument do gjë. Un tham po matet. U tjeshë mat. Nuk kemu dalë dunjardë, dunjat ahmaqlukë që kanë nevojë, domthon, nevoj, mos buzbuluat, janë janë çarta, e disa gjëra nuk kanë nevojë për për argumentim. Gjithashtu, kam përmendur më tarm simi i dytë, dozë se do të takemi parasysh në këtë çështje, është se Zoti u ndëbarë këto ato, kjo është prej gjërave më të mëloja për një mejtëve më të mëdhe që Allahu ja ka dhanë o mejtët Muhammedis e Sellem dhe njërzimit, ajo është qartësimi i argumenteve të rrugës së Zotë i Gjellë Gjellalu. Pra Allahu nga emri ti el mubin e ka qartësu fejën, e ka qartësu fejën, Zotë i onë të barek e vëtjara. Shikonin shka dhëtë Allahu i Gjelluan në Kur'an, në surën e rum, ajeti të rrëvjet, fitërat Allah, në tërshmëria të së në ka kry e leti fataran nëse aleja më një natërshmëri ka kryu zotit Gjell njërëzit la të bdile li khalqilla s'ka ndryshen krimit Allahot ha nuk mundët dikush me hyje në programin e njërë jut kushtë të mishtan të ndryshon natërshmëri në zotit të bare kjo të ala nuk mundët dikush me dhe përtu në thëllësin e njërë jut edhe më jam shimë Pa, pa, ku, që ta kemi ma afërsunën edhe mi ashim me një pull hullumtimin qëka e ja ka për Zotin dhe botën tjetër a mund të dikush? mi thonë dikujt, a tjerë kënave të ashim me pull ti asë më sfollë për Zotin asë për vdekjen, asë tuk intereson a kireti, ja s'ka njerëve zërmere, bë, dhije gjdo njerën në dunja që egziston, varsisht që shjeton besimtar për besimtar devot që më gjuna qarë Mrena tina diskutime. po ka diskutime, për diskutime të poja çka i van, po çka ka mës dejës. Kuçna ka krijuar? Ku do të shkojna? Si duket Zoti? Kto sunjashim kërkoj vëllezhan. Ai sunjim kërkoj. Andaj filozofët që kanë diskutuar mës çumti ket janë sin rreth rreth Zotit, rreth Zotit, te barekehu teala, ekso malat. Andaj rez prja asaj që ka bënë Allahu në Kur'an se s'mundesh me ndriçoj krijimin Allahu te barekehu teala. Dhalika ad-dinul qayyim. Allahu, kjo është feja e vërtetë sila feja o vërtet sepse feja e Allahut vjen përputhje me natyrshmërinë e Zotit te barekeu teala. Ja Pasi ka wa thano, "Walakinna akthara anasi la ya'lamun." Mirpo shumica e la ja po njerëzve nuk e dinë. Shiko në surën Ibrahim, ajeti 4, thotë Zoti te barekeu teala, ja "Wama arsalna min rasulin illa bilsani qaumihi liyubayyana lahum." Nuk kemi dërguar, donjë të dërguar Pos me gjuën e popullit të ati të dërguari. Qka li ubejjin e lehum? Qka dhe mën li ubejjin e lehum? Që tja u qartësoje, prerë, ndarë, qartë, qka kërkon? Ha? Qa kërkon? Andaj zotë i unë të bare kjo e talë e përmeni në gjuën e popullit të shuaibit, dhe i than shuaibit, Ja shuaibu, ma nëfkahu këthiram mimma të kulë. Shumpi fjalë skaifoltina si kuptojna. H. Hm? Shumpi fjalë çka ti i thu, na si kuptojna. A e pranoi Zoti? A e pranoi? Ai thashu Ajbi, "A m'falni, spas na ditë më të shpreh." Ti ç'po di, nuk po më, më u kallzu apo? Jo, ja, jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Tha po rraheni. Mirë, kur ju thot pejgamberi, adhuron e Zotit një, largoju putit, largoju, largoju çdo adhurimit përveç Allahu xhelaluhu. Ndjeku mu çka ta mëna kimë bë. Ti edhe ç'shajnë më thotë, s'po të kuptojë ti fal. Ju më e vetë e të kuptoj. Alla te zyabli detare janë threk këtu. Kan vëmë pasballahu çdo njeri pejgamber kur s'kish dishuar. Me në pasballahu opsicëll i pejgamber pejgamber pa çon Xhibrailin. A dishon ti më? S'kish s'kish kanë dishuar më. E shaf. A dishniëri ku vjen me lekul vdekjes me ta pritse ona s'kam du besuar? Jo, ja at-sakratul maut bi hak, janë vërteta me hak. E tani ku os provos, os provos Allahu nënë pe nga pejgamber? Ka don ti shkoj pas atij kosprogoza Ta besosh se aty i, i, i, at i ka zbrit sikur të kisht zbrit titës kishte dishu po i ka zbrit atina per arsyet se ati i din Allahu te baraquehu te ala analla ze tu Allahu jeli jalalu çdo pejgamber e kemi dërguar me gjuhën e popullit vet që djoa çartson atyre ane kanon jetor se Allahu asnjëri nuk e donon derisa ti është çartsu shka polip zoti betina mole me kdrej Allahu kërkan nuk e donon ha ti më me, me kuptov dha nëse ti duhesh ti chat pas gotën e thot mos pi e pij gotën jo edhe s'ka dhon cilën ti du cilën mos me pij edhe mos e pij gotën edhe ti e marr njëon edhe çta e bën përse e ka me dënumë a vepron zoti çështojë a nai emlel mubin inshallah os ban çështojë ta chat ta çshon të mos e pra gotën e bardh ç ta shka e kin dorë Kur të mëniei hutab i lirimin këto dosë, a tëa projekt apo, a do të nikush ta thotë, cilën rakie kanë dalu Zoti? Mos më kujti ti po mashtrime, cilën rakie ditë cilën rakie? Çata për të cilën ti e banë qiametin më së më tavë, ç'sata? Çata me të cilën cilën zinë kanë dalu Zoti, çata për të cilën ti shumë mirë për ditën sa për të na të fol, apo, të ka përzije. Cilën kamote kanë dalu Zoti, çata për të cilën ti pothuaj po çishbe po, kjo haram, thonë, fakti që thave çishbe kjo E tjej ghi o kjo, kjo ti ku e ktheve tamam pe di për çfarë do fola, apo? Se mu pas kanë pa çartë si i bote problem, apo? Kur thotë dikush, çyjme sa të namazit më fol, do të më fal. Që ata për çfarë ti pohiqpi asaj. Pe ditës së pesë. A, por abstenjeni nga ni xhuma, pe ditës së shtopër se ta bëhuat. Andaj thezë Allahu e ka çartësuave. Ka thënë sallallahu alajhi wasallam, taraktukum ala al-mahajjati al-beydha, leyluha ka naharia. Ka thënë a.s. Ju kum lan juve o ju njërëz. Unë e kam e dekë. Sallallahu a.s. Kam ju lan juve në një argument. Nata duke si dita. A tu ka përci natën zoti? Natë me thënë, e ta është tërë së di. Ha. Ja, edhe ma shumë bilë. Lejluha këne harja. Si dita si nata njërzit e shohin qartë rrugën e zoti të bare kje vëtëra. Analeze prej argumentëve të lau të bare kje vëtëra, është, Se Allah e dërgon pengamberin me gjuën Në të cësën e kupton popli ti Dhe wa qartësën atyre Pasaj qëka pas të Allah u gjinnore Fe ju dillu Allahu me jeshe Wa jehdi me jesheu Wa hua l'azizu l'hakim E ta një dhe zërësh pjese E fëtrafis tjetër e cilë e për të cohet Nëse pengamberi full qartë Djetar të qartësojnë tyje Thot qëta, dhe bërë dhe nëmër 2 Havo, mëse prek Qëta që eki ndonë, heke Në të jetë ditë qartë e ki fotografinë që ta më seprekë, apë? E tani thotë dikush po, pëse ju përzihit dikujna? E qka thotë Allahu Gjillola? Fej u dhillu Allah. E Allahu dikando belan dalal. Ja kalzon? Edha e ka një epshaj. E ka ndorë, thotë, leje, heke, heke, gotën pëj dorët. E thotë, sëmime e ekse, sëta probleme pas taj, në integrime. Apo? Që kjo a thotë Rakim, mëse përë? jo smujse unë jam i përparuarun e apshekën e stenjan me god e ndezi ditën e çeli e çeli sabaj në këtë merat apo atë lider ajo çka i devion njerëzit nuk ka paçarcia e Kur'anit po është epshi tërë i cili mbulon lirërimin e Zotit Xhel Xelal. Po ti keni epsh çka ti po ti vet vetën tonë për shembun ti ke të rënë vetes në rrein. Ti nuk mundesh më thon vetës kur je vetë dhe vetja dhe më thon çka thojmë me këto pse ata çka arab e zmojmë zë rrej dhe disi çka arama the pik Allah e gabot dhejrë në haram. E të nuk më nëshme ma li përruve dhe vetë në tane. A dhe shkë atë Allah u gjellohala? Allah, Allah u të kalon dalal. Jo që ti si të e morve është mua betin. E lushme Allah u që Allah u mësat dhe vion nga rruga e tina. Wa jehdi me një shahë dhe u zonë Allah u kandojë. Kandojë Allah u e u zonë. Këtu dhe zërë u zonë. A ju kujtot, kusht ju kujtot për ju e kushakon në tefsirë, kër kemi folë. Te f Çka ka von dietar te fjal Allahut. Kjo esh libori i qart, udhzim per te devotshmit. Çka ka von udhzim per te devotshmit? Ka von dietar. Kitab gate. Okay. Udhzim per te devotshmit çka esht? Takat me azbat udhzim. Takat me azbat udhzim. Për shembull, ka 2 2 2 pozicione udhzim. Monumenta. Anëna i thujna për ditë Allahot Ihdi në sirat al-mustaqim Na uzo o zotë rrugën e drejnë Ti namazie i uzo um O zotë muzo Shka i të lip Abo? Ka dy mërë e kështo dhe Për para djetarëti kanë shëmbulluim me dhejnë Me, me sa në përshëmbulluim me vetur Njani e ka hum rrugën E ka hum rrugën Edhe dvejt tyje Thotë ku është filan vene se du me shku Ti ja qartëson Me harë Shkon djathë Shkon majtë djath, Shkon djathë qoftë jamë, dhe ja po. Ku dmrishtu, lëgon djall, pastaj më, pastaj djall, pastaj më, edhe mrinte vendi, apo si navigacioni të zot, të kalzojn ty tash, por shemë me me zonë. As knejë zonë. Edhe përcienti ka jetuar ecë. A është ulzim çka? Ulzimor. Ka ulzu. Çka i bë ulzim i Allahut ku thotë jehdime nyesha pas çarçimit, edhe një tjetër rast. Njoni të vetë o mateki Mekata, e do apo e gjdost. Jam të shku në fila venit dhe të se di uvën I thu hip në kërë Rrugët se dhe ja ka zonë uvën edhe e qonë me kërë A të allonë shki pëtë parit? Të parin a e ja ki bozullu më parit? Shki bozullu Ta ka zonë uvën A ki ta katë me shku as ki? Puna jo të është A këti ditit pse e more me vetur dhe e qovët dhe të veni? Se e ki dozën dështëta E ki familion dështëta E ta një dhe zërë Allahu gjelua Kedi ja qartë tasne. Apo e psehet se ka paon zemrën e ti diçka që meriton më kon, më ulëzu apo? Kjo vë zot. Andaj kur thona ihdin as-sirata al-mustaqim, neoz rrugën e drejt. Ti a nuk ihet të edita? Jo i thonë zot bajë, martëm, martëm tek tek, sepse dikush për shembull e ti, e di se ka ashtuda, po dhe të kush shkon më larg? A ndonjësh? Po e di ka, po dikush, alkipa disa mali disa të masë që marrin. E di jo që kujt të dash me dal. Demak E qëka që si e di, për dy të me punu me ata. Unë e di, islamin, unë e këmë lezu Kurani, valla. Për qëka e si që ke lezu Kurani? Kurani lezu në orientalistat, edhe pabesimtar, edhe kriminer. A bo, po nuk i përndovia, jë. Ja. Allahu qëllua ka përmenë se ki Kurani, për dikana ozim, për dikana është humbje. Pse? Se, ma gjë ma humbje dhe zare, dikua hasreti ma i ma, me dit ka du të me hecës në shkon. Kërni pa dikush kër të nalë, fa, s'ki i visë. Të dodo, e dimë ku ka me shku E dimë ku ki me shku edhe na dhe te po së Allahut, zire, në shkon E Allahu dhe zërë dëvion njëri unë në bazë në zemër së tina E Allahu të bare kjo tala shmesh në Kur'an të atë Ne e ullëzojmë po shkak zemëra dhe të tëre E lusëve Allahu që Allahu të i ullëzojmë zemërat Zemërat tëra Kjo dhe zërë qështja e E pengamberve të Allahu të bare kjo tala Gjithashtu Allahu Gjeli Gjelala ka përmeni surën El Hadid Se Zotë i unë Gjeli Gj I dërgon për nga mbarët me argumentet të qarta Thëtë zotë i unë të barë e kjo e të ala Lëkat ërsel në rusulene Bilbejinet Të dërguarit ton i kemi qu me provat qarta Ruga e qartë e dukshme Nuk ka mundësime me ju përgjim Dërsa neve do të flasim në ligjerat të veçant Për e, bejanin dhe Ajo se Korani është mubin Përta do të flasim në ligjerat të veçant nga se duhet me përmeni grumbull të meselëve si u zënë Kurani që e ka qartësu Allah o Kurani pse Allah vëtë kush si bindit i Kurani shkon gjenëm, pse? që ka ka në këtë Kurani që dikush kur palavëqot me ta del o kriminell, o zlum qar o padr i padrejt, padr o i nat qi o më një matë, pse? që ka ka në këtë Kurani që kur del dikush dikush o zote, dikush del kështu i lig këtë të dëshon në legjeratë në arshme se si Allah u e ka ngrit argumentën e tira, të para aer ouzinho por Për njerëzit. Kjo alvesh shkurtimish për emrin Allahu Te Barekeu Te Ala, El-Mubin na luts pe Allahun Te Barekeu Te Ala, që Zoti i Ungjëllë Xhelaliu, ti u zon zemrat tona, taban Allahu, t'ani ofna Zotin ton Te Barekeu Te Ala, me emra dhe cilësi të Tij, na luts me Allahun Te Barekeu Te Ala, që Zoti i Ungjëllë Xhelaliu ta mundson me mirë mua në Ramazanit, duke çënë me shëndet dhe me iman, na luts me Allahun Te Barekeu Te Ala, që Allahu musliman kudo ç'ar Allahu t'ndihmon, yatima të musliman, Allahu t'mbulaun, fuqara, çkamna Allahu t'mushiran, zengina të musliman, Allahu t'bantajmerr, aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fasagfiruhu, innahu huwal gafur Velhamdu lillahi rabbil alemin.